بلنه وکول باب واستحاب جعل النوافل في البيت باب دې په بیان د دې کې مستحب دي ګرځول د نفرونو پکور کې چکور کې سره نوافل او سنت کې سواون الراتبۃ وغیروا برابر دیکه سنت موکد وی اوکه غیر موکد وی ول امرو بالتحول للنافلا او حکم راغلی په بدل لیذو سرد نفل وسنت ظارا مما وضع الفريد و زد زید فرضنا اه فرض چې کوم زه اوکل نو سنتو زه بدل کا امام دی بدل کی مختدی دی بدل کی کچاله دا سه ممکن او زه وو او لماء فایده دا ذکر کړي د فرض او د زیبدر لګواحي کې نو سنفل بلځیو کښې نورز مکم در لګواحي کی او الفصل بینهما بکلامین یاد دي فرض او د سنت په منځ کې څه فصل راوستل په کلامه مباح او روا سره د زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت چې نبی صلی الله علیه وسلم قال فرمایي صل و یهناس فی بیوتکم ا خلق من جنك وای کورونو کی فان افضل الصلاۃ صلاۃ المریفی بیتی وی غرب من جنو کی مجد الشریرہ پکورکی الا المکتوبه مگر فرج متفق علیه د ابن عمر رضی الله عنهما روایت است چې نبی علیہ السلام قال فرمایلی جوړو وګرځوي من صلواتکم د بعضی منذورسته سنت, سنت او فرایض دی په بیوتکم اې د سنت او د نوافلونه بغیر د فرایضونه په کورونو کې ولا تخذوها قبورن او د کورونو نه قبرونه مجوډوي چې د مجنه خالي تلاوت نه خالي ځکه قبرستان د مجنه نه آد تلاوت زینن نکورن قبرستان مجود و متفقن علیهیم. دجابر رضی اللہ عنہ روایت دے فرمائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی ادا قد واحدو کم سوالاتہو کلچ پورکی او دتاسو نموز پا فی مسجدی پاکم جماعت کے فلی جل بیتی ہی نسوی برن او دې ګرځې د کور د پارا سبراخه من سوالاتې د موزده ادا نه ا دا د ناری نه وباره د زنانو خو غوره مکوفره دی که نهفل په کور کې دی فین الله جاونفی بتي حالله ګرځون کې د په کور د د کې د وجه د موزده د نه خیررن خیر را ولی براکات را ولی دو عمر ادو عمر ابن عتوان روایت شناف ابن جبیر رحم الله ارسل له دی لے گلی او صاحب ابن اخت ابن نخت نمرتا یشلوان شنت پو شکول دی او شبارکه راهو منه مواویہ تو چ کتل او داد دنا مواویہ رضی الله عنه پمسکی په قاله نهغ یا او سلیته ماول جمه ما ممس د سره د جمېفل مخصه په مقصه کې دا چې کله په دی صحابو حملې شروع شلی د له و ممسکې شاید کو نو بیا د ما د پااره یو محفو ه کوټه انتې به جوړه مقصه اوس مربو کیا راوللی خوبالور کوې کله په کې مسکې به او چېڅوکم ل نه کېته یو فلم ما سلهلی معمو و کله چې معام سلام و ګرزو کوممت فيمه قامي زه په خپل ځ ودرېدم فسیتو نو مزمی وککوو اړو د فرو د نفلو په منځکې مفرهکوونهکوو فلمما د خلار کله چې وردن نه شورس خبر را وولږو ف لا ته او د لمه فالته مولاتته اودلی ما فالته مواپس کېږ داسه ااض ستل جمته کل چې مد جمو کېفللاتهسلله ب ساتین دی سربل مو نهفل سنت مپې وس حتا ته ت کلله معته خوجه تردي چې خبريو فَإنَّ رسول الللهہ صل الله عليهہ والی وصللمما آمراہ ب ذلكک ممتے او کم کے چې د فرض و نفلو پ منز کے ب فاسیں لوی اللہ نوسے ل سواتتن ب سات نب پیوس کو یو مزدبل سرحتہ نہ تقلہ ہوہ خروہ تر دی چې خبری و کیا باو رو ممس